Alla tjejer var timida, utom frida, för hon var en arg biga. Det rimmar inte riktigt. Det är ett jättefint rim, Så Det är ju inget rim egentligen. Det var rim on fleek. Kan man nog kanske kalla det. Eller verkligen inte. Jag kallar det mitt stoltast ögonblick i nödrimshistorien. Ja... Såväl till det här jubileumsavsnittet, kan man kalla det? Nej, det är avsnitt 40 Välkommen Välkomna till nyhetsrummet avsnitt 40, vårt ettårsjubileum Ja Vi har på ett år Har vi gjort det? Ja, helt otroligt Helt otroligt, man Får jag bara säga att jag är lite rädd Ja, det där är ju, en, det där är ju det är, ett det är citat från det är, det är ingen som kommer ta det Jag hittar det här. den här skateboardfilmen uh, Trashing Trashing Trashing eller Trashing Ja Något sånt där <laughs> <laughs> Helt otroligt, man Ja, det är roligt det är, det, Vad är det, Josh Brolin som vad heter det, ja, precis. får det sagt till sig Det är en svensk skateboardmästare På riktigt då, som är med i början av filmen Och så säger han eh, Någonting på svenska Och så säger han liksom på svenska Helt otroligt, man och George Brolin håller god mina Han ingen ingenting nej, Han ser så otroligt frågande ut Och därför är det roligt Jag vill att du tittar upp också mot mm. den här spindeln som sitter där hela tiden Precis, jag såg det precis när vi skulle börja spela in här Att lite, vi är lite glada i ihåg Kan man säga Nej, vi kan, kan vi nog påstå ändå tycker jag Smutat lite flagpunch. Vi har inte fått så, någon gäst så att jag tänkte att vi får syra på oss följa istället Nej, till tvåårshyber, då får vi sitta på Ja, gäst, vi får på det då Men vi har fått en annan gäst med oss kan man säga Ja, vi kan vi kalla det Eller hur? Ja på persiennen bredvid mig så sitter en spindel, upptäckte jag precis. Och jag är ju livrädd för spindlar. Så. Jag ser ju skitdåligt, du kan ju säga vart den är då. Ja, den där är där uppe. ja ser den inte. Nej, du ser den inte. Det är nog gardinen som är ja. framför dig. Och där, det, ja. det är det? Vad måste den ha Ja. Det fanns med en stor jävla knapp ju. Ja. Knapp med en skjorta typ. Vilket avsnitt. Jag är livrad och lite onyktig, men det blir mm. roligt. Vi har, vi har mycket framför oss här. Vi ska prata om arga fiskare som får kondomer och bindor på groken. Vi ska prata om Nej. en man som spydde kontrollerat. Kan vi inte bara dra igång? Avsiktligt. Varför säger du allting? Det är för jävla skit. Söker du vara professionell nu eller någonting? Förlåt, jag försökte vara professionell. Det tycker jag inte vi ska vara. Det ska vi, naturligtvis det ska vi inte absolut vara. inte vara. Här ska vi vara trevligt. Vi professionalitet kan vi ta sig i Den Spinnen håller med. Ja, det gör den verkligen. Ja, den är tyst så att den håller med då. Ja, nu kryper den närmare dig. Du! Ska jag. Hej, titta! Du tittar är roligt! Jag är jätterad. Ja, jag sa jag, ju ett skämt till dig också, du tyckte jag skulle ta med det. Nu mm, tycker jag. Mm. Det, var ju, det, det får vi säga i början här: då, att när jag tog mitt nödrim här, Vårja, du gick ju och gjorde massor med alla barnen på stan. Ja. Och då tänkte jag typ såhär, fan jag borde komma på en egen. Du har ju inte riktigt fattat grejen med hur ett alla barnen är med uppbyggt. Egentligen inte. Men jag tyckte väldigt mycket om ditt försök i alla fall. Så att <laughs> men du, jag du tyckte det var roligt på du, du, ja, du, jag tog, jag, jag tog det Du tog i tre minuter och körde du ett nytt alla barnen skämt. Ja. Och det var ju jävligt avundsjuk på. Så jag tänkte, fan, jag försöker hitta någonting själv. Det, det blev ju inte så bra dock. <laughs> det är dock inget alla barnen skämt. Utan det är mer en dålig Göteborgsvits. Ja, kör sure. nu. Har du hört om den nya Göteborgs-simulatorn det är en riktig first person köter. <laughs> Så jävla dåligt. är <laughs> jävla uselt. Ja. Oh. Okej. Okay. Jag tycker om dig. Du är fin. Nu sparkar vi igång här. Mm. Första nyheten. Fiskare som är arga för att de får kondomer och bindor på krogan. Jag kan förstå att de blir lite sura. Det är inte riktigt det de vill ha. Nej, jag tänker ändå att han får ju någon sorts liten guld guldvaskning där. Ja, de går ju inte tomhänta hem i alla fall. Nej. Vad är det för wobbler man behöver för att fånga en binda? Någon speciell... Det är kanske är lite så här gummi, gummerad sån här jävla grej på en krok. Du vet hur fan är det de heter? Jigg, tror jag. Ja, men det får var ju vara en binda som klarar av heavy flow, så att ja, säga. när det I jag bäcken. I, ja, precis. Eller i Mion, som det är i det här fallet, i Karlshamn. Ja. ja. Det som jag tyckte var roligast i alla fall, det kanske inte var just att de här natur... Människorna går ut och fångar bind. I och för sig är det roligt. Men det, var, det går ju det är lite dålig radio nu. Det går ju inte att se. Men han, han har ju en viss uppsyn när han mm. berättar det här. Mm. Det finns ju även en liten video till. Men vi kan ju läsa i alla fall vad som står. Precis. Uh, mm, mm, mm. Det är. Uh, Mar Mar ja, det det Martin Johansson från Mi. Mio och Dalens sportfiskeklubb. Fiske är rekreation och man vill vara ute i den vackra naturen och slappna av. Kan du tänka tänker att vadar mellan kondomer och binder? där slappna av fantastiskt. Men när man går här längs Mion så kan jag inte slappna av när man ser det här utan jag blir bara så arg så jag skakar. Det var ju sånt här, så här grott så här, du vet den där som blir så bajs och pink, du sån här ja. gråvat, så överallt. Precis. Nej, det är från en pumpstationen i Storelid som avloppsvatten pumpas ut rakt ut i Mio. Mm. Ja, tråkigt men kul för oss som läser där. Ja, inte så roligt för han som är sportfiskare nej. dock. Han skakade av ilska. <laughs> Vi ser det framför oss och blir ja, det glada inombords. Ja, Jag blir, det. du kan inte säga ja, något nej, annat. Så är det ju. Det är ju fruktansvärt egentligen. Mm. Men det är ju någonting om när det hamnar långt ifrån en. Mm. Och han, han ser så rolig ut och säger att han skakar. Skitsam, nu går vi vidare. Ja, Det var ju kanske otrevligt för en personen. Och någonting annat otrevligt är ju den här sabotage spian i Biltema. Eller flera stycken faktiskt. Mm. Det var en kund på Biltema eh, som upptäckte att han hade handen mitt i en dold spia när han lyfte upp en vara. Och på övervaktningsfilmen så kan man se att en man går omkring Kontrollerat och avsiktligt spyr på tre olika ställen. Ja, jag tycker den här nyheten är rolig för att hur kan man kontrollerat spy? Det går ju inte. Jag vet inte. Jag, jag känner som att spy, det gör man ju liksom av skäl. Men ja. man kan ju inte göra det och så att säga av vilja eller? Det här var ju Karls Krona. Ja, det andra var Karlsson. Så eller har jag så <laughs> dålig kroppsko jag kan alla. Och vet du vad? Om ni kan spy kontrollerat, skriv inte nöjesrummet. Mm. Med, Precis. Jag höjer mig fan på att det kommer roll att skriva. Kan han liksom ha blivit full av den här spian innan och är så bra på att hålla sig på något sätt att han har hela liksom... Du menar han har så liksom en spykräva kräv, liksom? Precis. En, en klar en liten hålighet där han håller spy. Och han tänker att det, det räcker för tre ställen. Ja. tre för festliga do... tillfällen Precis. så har han en liten kräva för det här. Han kanske hade något otalt med biletemen. Jag gillar också att han har, han har liksom spytt mm. och står att han sedan har gömt det här då. Så han har liksom murat med sin egen spya. Han liksom spytt på typ så här en kolv till en Volvo 240 eller någonting och så har han liksom ställt <laughs> en annan kartong ovanpå sig liksom som shit mellan murstenar det är ju ja, ja. men eh, spy kan man ju också göra om man har bröstcancer en övergång alltså det här är ju så hemskt eller så kan man spy för att man läser om idioter precis, det kan man också göra eh, en youtube-stjärna eh, som har dött Aj, aj, aj. Hon försökte bota sin cancer med juice och mm. grönsaker. Det och... hör man inte alla dagar. Mm. Det är sällan man kommer till doktorn och du ja, Jag är ledsen, du har cancer. Får du lov att vara lite brännhulds? Ja. Kanske så här: Truppikamer. Helvetet, nu, nu är Förlåt. Nu... Är den är borta. Ja, den är borta. Det här är inte en övning. Det inte en övning. Jag skojar inte ens där. Om jag, tar det, om jag tar det lite paxen. Nej <laughs> Ja vad fan tog den med mig jag måste, Vad stor den var ja, Jag bad ju dig ta hand om den Jag in, tyckte att den skulle vara med spelade. under ja, inspelningen Ja du tyckte det, det hänger, Åh den hänger och rör sig Skit i den, jag får vi göra det då Nej och oh, så den är inte här, den är ju i fönstret Åh oh, den är jättestor. Det är typ tre, ah, två kanske Den är i meter. Där upp Ja Skit i det här nu! Ja, det är dålig radio. Du radio, men lite ja. roligt kanske. Det var den amerikanska YouTube-stjärnan Mari Lopez i alla fall. Hon hade en kanal på YouTube tillsammans med sin systerdotter. Och, och så gick hon ut och sa att hon hade fått cancer. Illa. Ja, precis. Men valde bort så här vanlig traditionell st strålbehandling och cellgifter mm. för att försöka bota den med en tre månader lång ljusdiet istället. Det kommer att fungera. Och så sa hon efter tre månader Ja hon, tack vare Gud och den nya dieten så mådde jag bättre Givetvis tack vare Gud Vad är det med människor? Skenheliga människor, vad är det med dem egentligen? att cancern hade botats av alltså, dieten. Hon kallade receptet cancerdödaren Okej, okay. Ja. <skratt> men celery. Men sen blev hon sämre igen Och då försökte hon istället, ja ah, men nu måste vi ta cellgifter och strålningsbehandling och försöka bli riktigt. Men det, det var för sent. Så att hon, hade, hon dog. Hon sumpade sin chans, att säga, med ljus. Mm. Och det som hände sen det var liksom att den här systeråten, hon hade kanaler med. Hon började skylla på den här kvinnan att det var hennes eget fel att de blev dog sen för att hon hade ju tagit den här behandlingen och så dessutom började äta kött på doktorns order. Ja, så det var det egentligen. Varför tittar du? Skit i spindeln. Den är livsfar. Den är inte kryp. nött jävla far. Den Nej, är oj, uppe. Jag tycker jag när den kryper där uppe. Det Men var bättre kul. än att vara stilla. Ja, den rör sig. Ja, den rör sig närmare. Den är på din hand nu. <laughs> Gå vidare. Ja, i alla fall. Min moster gick bort för att hon var inkonsekvent med sin diet och sin spirituella sida. Ja, fy fan. Det är jättehemskt. Ja, det är fruktansvärt att höra. Ja. Fan. Det, det, det är fanns synd om människor som gör mm. Eller Jag vet inte. Jag tycker ju synd om dem, men samtidigt kanske jag inte gör det alla gånger. <laughs> ja. eh, det här var ju någonting då som eh, jag läste på Twitter först. Det fan, jag tycker det är mycket roligt på Twitter. Mm. Det är det man får reda på saker mycket först. Men om man ska få saker reda på ännu tidigare, då kan man säga push-notiser. Vet du vad en push-notiser är i mobilen? Egentligen inte. Det kommer inte höras ordentligt om du sitter och tittar på den. Du kommer säga att du försvinner. Pratet kommer försvinna om du pratar med mikken istället. Så titta upp där nu. Ja, i alla fall det är sånt här som folk får i mobilen när det har hänt någonting. Du vet, ja. så här, typ så här, terrordåd och sånt där. och så. ja, oh, vad är det nu som har hänt. Så här, liksom. Och det var flera dagens industri. Läsare som fick en chock när det plötsligt stod i mobilen: Just nu! Terror överallt! <laughs> jag tyckte det var så roligt. Det tycker jag är fantastiskt rolig notis i alla fall. Det liksom är liksom så det, kort bara. Och... Ja, men det känns lite som att de har fångat hela det här det hispiga med terror. Terrorrädslan. Ja, terrorrä ja. Det är för att hela hysperiet. Och så, med så får de det i sina mobiler. Folk som liksom... <laughs> jag hade ju skrattat men jag kan tänka mig att det är någon av dem där som har skitit på sig. Ja. Och det är ju det som är lite roligt. Någon där har ju grävt ner sig i sitt hål med, typ så här, med färdiga lådor, med så här ris och generatorer och skit. Mm. Ja, det är kul. Um, sen var det ju någonting vi såg, eller jag såg, mm. eh, när jag sökte lite roliga nyheter där Det var <clears throat> fyra oväntade fakta om lodjur. På svt sida. Mm. Jag tänkte, aha, vad är det här för någonting? Så klart, jag vill veta om lodjur. Jag ser en lojur som sniffar ett annat lojur i röv. Ja, det är, ja, precis. Det blir, blir, blir benyfiken. Och eh, det oväntade fakta nummer två det var liksom att eh, var i Sverige finns inte lojur. Och det var i Gotland då. det kunde jag ju fatta. Det känns rimligt. Eller jag det består att... Sverige av någon mer röv förutom Öland och Gotland. Jag vet inte om Öland räknas som en riktig ö längre när det är en bro till den. Så. Nej, Åland. Det är är det? Oröst och Körne. Nej, det finns bara bro till någon Jag så alltså, dålig ja. Hur är det med det Åland? Var med Åland? Är det var min sämsta ämne i skolan. Vad Åland? Ja. Ja, det är väl mer Finland va? Ja, det kanske det. Ja. Ja. Det finns nog säkert inte lojer där helt enkelt. Sen har de väl en egen flagga också. Så där, men, kanske de Men det är väl Finland det tillhör. Ja, jag vet faktiskt inte. Nej. Skit i det. I alla fall. Ja. Eh, det var så kul att För jag bara, vet du hur lojer låter? Och vi tyckte att det var hur roligt som helst. Det, jättekorkat, det är jättekorkat. Alltså jag ljud. tycker att själva videon är bra upp, upplagd. Mm. Det finns många, många små guldkorn. Fåne-musik. Fåne-musik. Och... Måde Olofsson står på Gotland och ska då representera att det inte finns lodjur på Gotland. Precis. Det är I la videon kan man säga, att den börjar ju ses för sig. Mm. Men jag tänker att hur de låter kan vi ändå liksom få in här. För mm. det var ju någonting vi inte riktigt tänkte oss. Precis. Ska jag ta in det här kanske eftersom vi pratar om det? Mm. mm. Yeah! Det är ju... fantastiskt är det eh, och det ni hörde nu det var från ni kan kolla på Youtube hela klippet om den vill det heter Natt a Happy Lynx. Jag vill också att ni ska tänka på att det är en tjej som har fått in en, en ett lojo i sitt hem. Mm. Och så låter den. Och sen när hon då låter tillbaka så ger den så snabbt mothugg det, är det jag tycker är det finaste med den här videon. Precis. Och när hon liksom är så här åt den så blir den Åh! tillbaka mm. <laughs> jättefort. Jag har även med lite när det är två stycken rojur som argumenterar i några Main. Det låter ju helt korkat. Ja, men i alla fall, ska vi, för att det är liksom jubileumsavsnitt så ska vi bjuda på någonting alldeles extra. Mm. Och då var det ju en sak, vi var ju, ska vi säga, ödehus. Mm, det här är en tidning vi har hittat i ett ödehus, en tre, journal. För tre år sedan. För tre år sedan så hittade jag en tidning i ett ödehus. Mm. Och jag tyckte att den här bör man ju kanske läsa Den har ju legat här jättelänge mm. Den kan ju vara rolig att läsa Och då var det Vad, är det, vad heter det typ så här? Insändare vad heter det? Det är typ så här, Tidningen är den var... i alla fall Novelljournalen Nummer -journalen. 16 från 1968 mm. Och jag tänkte, den, den, ger, den måste man ju läsa Det är ju kontaktannonser Så heter det, ja. det var det ordet jag sökte mm. Och jag tycker att det här är den finaste Vändningen i i journalistik som någonsin har funnits. Jag tycker du får läsa den. Ja, jag ska göra det. Mm. Jag vill bara säga att det kan vara den mörkaste vändningen någonting tar <laughs> överhuvudtaget någonsin. Jag tar en vindruva så länge. ta en ja. Översta texten. Stort skrivet mm. i svart. Livspartner sökes. Sen står det då och brödtexten här. Av 35-årsman. Egen företagare. Eget hus. Mindre förmögenhet. Han ah, luktar bra här med en gång, tänker man. Skulle mm -hmm. jag vara kvinna här mm. nu skulle jag bara känna så här. Ja, mm, ah, börjar lukta bra här nu. Det känns skönt. Önskar kvinnan mellan 25 och 40. Ja, ah, se där. Ja, han har ett brett spann. Får man ju ändå lite känslan av att han lutar nog säkert mer åt 25 än 40. Men han skriver 40 för att han vill verka fin då. Just det. Så det börjar redan börja bli lite svartare. Mhm. Mm Intressen allt utan dans och sprit. Tänk man säger aha, han var en dansar eller super, okej. Okay. Är lugn och snäll, ja, det är ju skönt. Är lugn och snäll, pålitlig, ja tack. Gärna något som har haft det svårt. Nu blev det konstigt. Handikappad eller ensam mor. <här> Vill han här det sa alltså. Ja, <här> jag tycker vi läsa det i sin helhet. 35 års man, egen företagare eget hus. Mindre förmögenhet önskar kvillan mellan 25 och 40 intressen allt utom dans och sprit är lugn och snäll och pålitlig gärna någon som har haft det svårt handikappad eller ensam mor man mm. blir lite nyfiken på har han en sån här dungeon <laughs> där han låser in folk är det den nästa fritzel att att Om ni vill svara det här, det är något sent Så kallar han sig Amazon 952. Det är inte Amazon är kvinnor också? Jo. Han, underlig, han, här, kan ju, kan ju, han har det. kanske en identitetskris också? Någon som bor i Amazonas kanske, jag vet. Ja. Hur tänkte han det? Jag vet Jätta inte. Skit samma. Vi ville bjuda på en liten guldkorn i journalistikhistoria på något vis. Mm. Ja, ska vi ta en till? Ja, det. Ja, det fanns ju den kan, jag, kan, jag den kan då. du ta. Den för Nu för det är det ju en tjej som uh, söker den här. Fast nu är det en annan tidning, uh, tror jag. 16. Nej, det är samma. Jag tror det är samma. Den innehöll mycket där än novelljournalen. Nu ska vi se. <clears throat> är det en 18-årig tjej som vill brevväxla med någon jättegullig kille som, inom citationstecken, sitter inne... Alltså, ja, på, alltså på kåkorna på alltså. alltså. Jag gillar allt som är livet värt att leva. Lyssnar mer än gärna till Elvis, Nancy Sinatra och Cornelius Fresvik. Ja, brett, brett omfång där ändå. Mm, det är typiskt för 60-talet att lyssna på de här sakerna också. Känns det ja, kanske det. Jag har ingen, <clears throat> ingen Jag har stor förståelse för de som har kommit på kant med tillvaron. Eftersom många av mina gamla... Pojkvänner inom, inom situationstecken. situationstecken. Jag har gillat att, att det är inom situationstecken. Vad de är till hennes pojkvänner. Oklart. Eller har hon helt enkelt hittat dem och sen börjat ta hand om dem själv? Ja. På sitt sätt. Kanske. Du vet, det finns ju, har du inte sett den här filmen, med det var väl någon som så här knäcker. Det är någon som blir så här, fasthållen i en stol, typ. Mm -hmm. Jag tänker, jag får jag får den bibben lite? De var typ pojkvänner. Eftersom många av mina gamla pojkvänner suttit innanför murarna. Skicka foto. ett krav. Och nu kommer det bästa nästan. Det här är farligt. Det är hennes äh, användarnamn. Livet är så härligt. Det här, nu blir det ju så här. 9-4-1. Lottas skrik i, li äh, skrik i livets ordmängd. Mm. Skriver någon livet är så härligt. Då tänker jag mm. till någon som. De kommer ju knäcka benen på de ädlasta, kanske pojkarna. Hon är alltså 18 år och har haft flera gamla pojkvänner som har suttit innanför muren. Ja, men jag har också en annan idé. Hon, alltså hon har, hon, det vi tror nu är att de har varit på kåken. Mm. Men de har egentligen varit är ju innanför hennes murar. <laughs> Älskling. <laughs> ja, du, ja du menar mötta Nej nej jag menar alltså att hon har en mu, alltså hon har också en fritzel. Hon är också en fritzel. Hon har hon har liksom... Nira... Ja, du menar att hon har dungeon? Ja, hon har också en dungeon. Men det var ju den där förra som hade det också. Ja, det är det som är du så Du tänker rubligt. bara på dungeons. Ja, egentligen. Ja. Det kanske är någonting. Jag kanske vill ha en egen. Ja, hoppsan. Hoppsan. <laughs> ha. Ha, ja, livet är så härligt. Ska vi gå vidare? Precis. Ska vi snacka lite film kanske? Mm. Eh, tacka folkets hus. Det känns som att jag tar mindre och mindre plats den här podden <laughs> vi har sett A Quiet Place och vi ska varna för eventuella spoilers, så när vi sagt det den här filmen är ju jord regissören upptäckte jag är ju han som spelar pappan i filmen <hör> upptäckte jag nu när jag läser på honom Men mm. det som är kul också är att föräldrarna, de är ju ihop på riktigt Jon Krasinski och Emily Blunt ja jag skulle ju vilja skräckfilm... dra det dåliga skämtet om att hon är bland ah, det är ju Okej. Jag vet inte riktigt vad du menar just men. Okay. Um... Det kommer att bli som ett rim i början. Det kommer att falla platt. För jag för säga bara liksom att uh, A Quiet Place, det är en väldigt tystlåten film. Ja, det är det. Grejen är typ att det är ett så här: massa monster som springer omkring, som hör rätt bra, så att alla i familjen måste ju vara tysta när någon ser liksom. Mm. Ja. Och jag vill också säga det: innan man ser den här filmen så får man. På sätt och vis lämna hjärnan hemma. Mm. För det finns vissa grejer som kanske inte riktigt håller. Ja, man ska inte tänka för mycket. Man ska man inte men... tänka för Behandla det som en skräckfilm helt enkelt. Mm. Tänk inte så mycket på att de kanske, vissa grejer inte hänger ihop. Nej. Nej, men i alla fall. Nu tappar jag bort mig. Förlåt. Det var <laughs> faktiskt mitt fel. Nej, men jag, jag höll ju dig mycket i handen. Det var ju helt och hållet tvunget, jag, jag är ju på skräckfilm. Ja, så brukar jag vara när vi kollar på skräckfilm. Däremot så tyckte jag att det var ju speciellt en scen som stack ut som var väldigt obehaglig. Det jag satt som på nålar. Man kan ju säga att en av karaktärerna i filmen redan hade gått på nål, så att säga. Mm. <clears throat> nu ska vi inte prata mer om det. Det och så, involverar... Och svara lite om att... En nål, kan man säga. Att de var havande En stor också. nål. Det, det var mycket på en gång, om man säger så då. Ja, det blir lite mycket... Men i alla fall. Du, du var rädd under den scenen. Ja. Jag var kallsvettig och du var innebords. Jag, jag hade redan lämnat min kropp. Jag hade sån här du vet när, man, när själen flyger utanför kroppen och jag ja. ser mig själv. Ett sånt ögonblick hade jag. Men förutom det så tyckte jag väl inte att det var en sån här jättestark film egentligen. Jag kände, det kändes jag nästan som en var... film som man hade kunnat köpa på Netflix likadant. Det är ju otäck mest. Ja. Bra och bra men den är otäck och det är väl det som är själva idén. Vad är den inte för jag säga att jag åt lite chips. Nu, nu kommer en del av arga. Ja, jag kommer göra dem säkert. Men de sålde, sålde ju det och jag var ju sugen på det. Ja, just det. Så jag köpte det på Bion. En sån här liten, du vet så här... En fj fjötta, ja. Ja, med här det ser pr ut som en... Pringles där typ här tio chips i den. Ja, det ser ut som, ja, det ser, det ser ut som att det är en eller ja. rör. Alltså jag tog dem ju inte när det var så tystast. Alltså. Jag försökte liksom... Det gör att hela jävla filmen är ju tyst. Ja, så i, det är svårt att komma undan De där. pratar vatten något vattenfall till exempel och lite grejer så sådär, men... I alla fall. Jag tyckte det var roligt ändå liksom, att se på A Quiet Place som ska vara så tyst och så äta chips. Jag tyckte det var du var inte ensam. Nej, jag vet. Det var jättemånga. Det är väl många var det inte ungdomar, någon som tyckte det var så här, ja. Fes också. Så jo, att det, det var någon som Fes, det tyckte jag också var roligt. <laughs> jag tycker det, det. Alltså, A Quiet Place blev lite roligare än någon Fes i publiken, tyckte jag i alla fall. Mm -hmm. Nej, men. Ja, ska vi ge något betyg, kanske? Ja. Får jag ge den typ 6,5 kanske? Mm. Ja, en stark sexa i en orden. Ja, det är ja. typ samma då. Ja, ungefär. ja ehm... jag säger ändå att jag tycker det är bra att inte filmen mm. börjar med att monsterna kommer, utan att monsterna redan är där. Det tycker jag däremot är bra. Ja, precis. Det skymte ju förbi nyhetsartiklar och sånt där i gamla tidningar så vi kan ana om att det står att de kom från rymden till exempel mm. och att ingenting byter på dem. Och, och sen så Får vi ju kanske inte avslöja för mycket men visst saker bitar ju på dem. Mm. Och jag tycker inte man ska läsa in för mycket i att ingen har kommit in på det innan utan man får helt enkelt bara ta det som det kommer. Ja, precis. Sen ska de ju få ut det till andra vad som fungerar och inte fungerar. Och Gott skådespel tycker jag också. Mm, helt okej. Okay. Uh, inte lika, Alltså om jag säger så här jättebra skådespel inte lika genomtänkt det kanske. Inte riktigt on fleek. Inte riktigt on fleek. Nej på Netflix som jag nämnde för bifarten där, så har vi faktiskt sett första säsongen av Lost in Space som kom nyligen. Mm. Det är ju då en vad ska man säga reimagination hjälp, vad heter det? Heter det remake? Nej, re remake, tack. Det är lätt bättre. Ja. Den här gamla 60-tal-serien som vi inte har sett någon av oss, Nej. men vi kände ju till den innan. Och det är jag klassisk... hade sett filmen dock. Ja, just från 98 med han... Matt LeBlanc Precis, Matt LeBlanc Från bland annat Top Gear och vänner Och det tycker jag är många <laughs> Top Gear, det är ju Va? vad ja Nya, moderna, vad ska man säga Senaste Top Gear, han kom med, med två år sedan tillbaka Ja ja I alla fall Det här det är ju klassiskt När den här roboten säger Danger Will Robinson ja. Det var ju det var i princip det jag visste om Lost in Space <laughs> ja det, Alltså det är ju ett meme nästan Är det inte det? Ja, det vet jag inte om man kan kalla det men ja, Det är klassiskt i alla fall Det är en klassisk, klassisk one-liner ja. Och det gör de ju givetvis i den här Ska mm. vi vara för spoilers igen kanske? Ja, det kan vi göra Spoiler, Spoilers, spoilers <laughs> Vi brukar försöka hålla oss från ja. det Det kommer alltid vara någon som blir sur Om vi råkar spoila för mycket utan att ha Så jag tänker att det är bra att ha med det då Det här är ju betydligt mörkare Än 60 då Och roboten har ju inte heller samma vad ska man säga Ursprung som den har i originalserien. Så att de har, de har hittat på nytt. Mm. Får jag ändå säga det att om det skulle vara så att man går tillbaka till 60-talsserien och så tänker man sig att man är på 60-talet och är en 60-talsmänniska var den lika läskig då som den är nu? Jag undrar vad de har betyckt om den här versionen. Ja, de har, för jag tror ju att saker och ting var läskigare på 60-talet. Ja, fast det var ju mer familjebara. Alltså, liksom. ja. ja. Ja, nu har vi inte sett den, vilket är kanske lite synd, men... Mm. Jag tror inte jag vill se den heller. Nej. samma. Det jag vill mena i alla fall är att om man är på 6 talet så kanske man tycker att den är rätt så läskig ändå. Mm. Eftersom man kanske inte har sett så mycket av den läskiga. Vad vet jag? Mm. Ja, jag förstår hur du menar. Och då kanske den här liksom håller ett mer upbeat-mått som ändå matchar det. Mm. Om man tar in typ spänningsinflation och sånt. Ja, saker. Precis, bra sagt. Spänningsinflation, <laughs> vad roligt. Ja, Ja. Ja, men jag tror i alla fall att om man tar med det så skulle den kanske kunna matcha, vad vet jag. Mm. Fast jag, det är ju som vanligt, och jag är jävligt dålig på det här med spänning. Um, det är ju den här familjen då, som är ute i rymden och så kanske de på en planet och så ska de försöka ta sig därifrån. Men medan de är där då så händer det en massa saker. Gud vad otur de har hela tiden, kan vi säga. Och det finns rätt så många grejer som sammanfaller det. De har rätt så mycket tur i oturen också. Alltså det måste ju hända saker annars skulle det ju inte vara någon spännande serie. Men alltså de har ju verkligen otur känns det som hela tiden med allting. Mm. Jag ska säga att när vi såg första avsnittet så tyckte jag skådespelaren överlag var ett kassa också. Mm. Sen när jag såg vidare så tycker jag nog att hon så att säga som är skurken har den bästa skådespelarinsatsen. Mm. möjligtvis. Och sen så tycker jag nog att kanske den där lilla pojken kanske håller sämst, men att ändå de andra förbättrar sig genom serien. Mm. Eller så blir jag så jävla van vid den här halvbra skådespelaren så att jag kanske var van vid det också. Det var oklart i alla fall. Skitsamma. Jag tycker roboten är cool i alla fall. Jag tycker om att den inte var datanimerad hela tiden. Ja, förutom i första avsnittet. Av. Men det är för att ja. den morfar, och typ, ja, ja, det hade precis. blivit svårt. Jag tror inte de kan. det är svårt som fan. Men sen fan så är utan... det igen som går omkring i direkt och det, det, det gör ju så mycket ja, när det, det är på riktigt. Det har liksom. någonting. Det finns det ju på riktigt, det ja. är bra. Sen kan man ju tycka vad man vill om det. Jag, mm. Säkert folk som inte tycker om det tycker att den skulle ha varit datanumerad. Mm. Jag tycker inte det. Det som jag tyckte var roligt var att eh, hon är, vad ska jag säga, ondare om man säger så. Hon är ju aj, hon är ju ond fast hon är inte superond. Hon är, inte... hon är väl egentligen super hörru du? Hon, hon tänker ju bara på sig själv. Hon är ja, mer taskig. Är... mot. Ja, fast jag menar om man kan tänka så. Ja. Om andra, då, andras ord. liv inte betyder det fastligt mycket, då är man inte ja. rätt mm, då ändå. Ja. Hennes syster i alla fall spelas av Selma Blär och det är ju roligt för att hon måste ju... Hon var ju den jag kände igen mest, eller nästan endast. Hon känns ju som den som är kändast i serien, men... Eh... men det är fem minuter, kanske? Ja, knappt det är. Två minuter kanske är Selma Blär med. Ja, två och en halv. Screen time. Ja. Men bland annat... Eh... En djävulsk där med Buffy och... Den tyckte jag om, den filmen, då I Hellboy och lite annat. Fan, det var länge sedan. När kom en djävulsk ut? 99. Den tyckte ja. jag var bra. Fan, det är länge sedan nu. Mm. Det fanns snart 20 år sedan. Ja, det är det. <laughs> Galet, alltså. Skitsamma. Ja. Det var, hon, det var den kändaste, och hon var med allra minst. Ja. Jag tycker frövligt att han, pappan liknar, vad heter han? Och... Ja, du tyckte det i alltså, en vinkel så tyckte du att han liknade han... Eh... Han har vissa drag av honom också. <laughs> fastbänder. Fastbänder är det ja. Ja, just det, ja. Jag vet inte, det är kanske inte många som håller med Men jag tyckte ändå att han hade något visst fastbänder över sig. <laughs> en fastbänderaura. I rätt ljus från rätt vinkel, kanske. Det är hans, <laughs> hans skägg, kanske. Ja, kanske hans ja. orakadhet. Orakadhet. Men om jag ska ge den, för att det, kommer, det måste ju bli en andra säsong De slutar ju på ett ja, sätt oj, nu, ja. Ja, Som i princip gör att det fast, måste bli en andra ja, säsong Ja, fast det är ingen spoiler egentligen att säga Så klart det blir en andra säsong Det är väl ingen spoiler att säga att den slutar på ett sätt Det, det, det är, det är som säsong. att säga att vet ni att det blir en andra säsong av Star Trek liksom. oh, oh, Wow ja. Ja, Men i alla fall men jag, jag, jag, jag tyckte om det här, jag, jag ger den en, en stark sjua skulle jag faktiskt vilja säga Mm. Jag, jag vill titta vidare. Liksom. Jag är antingen en svag sex- eller en stark femma. Fast jag är glad att det inte var mer än tio avsnitt. Oj, det är jag verkligen glad för. Ja, För de sista avsnitten såg jag i princip- bara för att jag skulle bli av med dem. Jaså? Ja. Det första avsnittet däremot- mm. vilket jag tycker är i princip är bäst. Mm. Det är när de kommer ner på planeten. Ja, just det. Det tyckte jag var bäst. Och också mest otroligt kanske- Mm. sen tycker jag är det saknar ner lite jag tycker inte det är så bra efter det mm. nej okej okay. jag gör den en stark fem mm. då så det var vårt jubileumsavsnitt ganska du scrollar här det är allt vi har skrivit ut har vi glömt någonting? <laughs> nej jag har ju fysklappen med allting jag ska säga kontaktuppgifter och sånt där tänkte jag bara att ni kan skriva till oss på nojesrummet, snabbla@gmail.com Ni kan hitta nojesrummet på Twitter, Youtube, Facebook Instagram, vår hemsida nojesrummet.verdpress.com Och uh... Jag vet något du har på din som du inte har på din lapp mm. men som du har glömt av nu Åh oh, nej, vad har du glömt? Spindeln <här> Nej, <här> Nej den sitter där Gör den? Ja, jag ser den Ja, men du har det glömt att ha den där stöd. Den kommer jag. du få ta hand om det. Det tror jag säkert. <laughs> Får du klar med uppgifterna? Ja. kul Ja, tack för den här gången. Det var kul att ni lyssnade. Ha det bra. Ja, hej! Danger, Will